Наталка якось не витримала, влаштувала просто на кухні скандал, який більше нагадував сцену ревнощів. І спочатку всі думали, дівчата зійшлися через хлопця, а потім найкмітливіші просікли. Не все так просто, там інші заморочки. Ну, зиму тихцем звільнили. Не вигнали, просто порадили поміняти роботу. Чепелек далі співала під подрущину фонограму. Не переводитися ж їй зі співачки знову в офіціантки. Хто знає, чим би все це скінчилося, якби буквально через тиждень чи два після тієї історії в чернівацькому ресторані «Водограй» не вирішив повечеряти київський музичний продюсер Микола Бобров. Я перевів подих і продовжив. А тут задачка ускладнюється. Бобров прекрасно розбирається в співаках і чує голос, який при докладанні певних зусиль можна з часом зробити золоти. Та й дівчисько, котре тупці на малесенькій сцені та акомпонує загальному жуванню зовні так нічого. Розмови боброва і сонцевої чепелик ніхто не чув. Але за тиждень Галя звільнилася, а через рік про Анжелу Сонцеву говорили як про нове відкриття боброва. Ну, думаю, сталося таке. Галя все йому розказала. І Бобров вирішив не відступати. Зрештою, роззявляння рота під фонограму це формат сучасної естради. У Галі була яскрава зовнішність, у Наталі голос. У Боброва вміння, досвід та зв'язки. Ось і виник новий естрадний проект під назвою Анжела Сонцела. Цікаво. Дуже, погодився Каракай, не змінюючи виразу обличчя. Але чому ти постійно говориш про якусь проблему? Я, наприклад, не бачу жодної. Усі дурять усіх, і бобрик не виняток. Усіх це влаштовувало. Народ дивився на ляшки та цицьки, слухав музику типу «Гобцаца» і не особливо парився, звідки це береться. Якщо ти затіяв усю свою біготню тільки заради того, аби розкопати цю дуже страшну таємницю і написати про це статтю в газеті... Я тебе відпущу просто зараз. Вип'ємо мирову і забудемо один про одного. Бо Анжела Сонцева все одно буде співати, хоча й поміняє стиль та формат музики. І твої викриття спрацюють тільки мені на кишені. За великим рахунком, Варава, я навіть готовий тобі спеціально забашляти, аби ти все саме так і написав, як тепер розказуєш. Ми обидва розуміли. Він бреше кидає мені соломинку, і якщо я, прорахувавши ситуацію, вхоплюся за неї, тоді все, я в команді Каракая. Назад дороги не буде, і вирок, винесений мені, тільки відстрочиться. За тиждень, місяць чи півроку зі мною щось трапиться. Ну, нещасний випадок, швидше за все. Тому я не бачив причин приймати відстрочку. Навпаки, почав ще завзятіше копати собі могилу. Ну, зовсім трошки лишилося. Дякую за пропозицію. Та на цьому історія не закінчується і задачка не розв'язується. Микола Бобров і тут діяв за своєю старою схемою – ламав артистів. І тепер я переходжу далі від фактів, ближче до власних здогадок та припущень. У проєкті «Анжела Сонцева» артистом, митцем, була Наталка Зима. Вона хотіла більшого. Вона тепер уже не була закомплексованою кіцменською школяркою. Її не влаштовували солоденькі тексти про те, хто кого полюбив, хто кого не хотів, а хто кого не забуде. Вона дозріла для серйозних музичних проєктів. Вона навіть погоджувалася лишатися «Голосом Сонцевої» Аби сонцева погоджувалася співати іншу музику. Галічепелик було все одно, під що відкривати рота. Цю влаштовувало зіркове життя і чоловіки, яких вона без проблем міняла. Тут я на мить запнувся та швидко взяв себе в руки. Але бобров стояв на своєму. Анжела сонцева буде співати лише те, чого від неї звикли чекати. Ну, припускаю такий ультиматум. Наталя грозиться піти з проекту а бров каже вперед. Лишаться фонограми, і ми ще пару років протягнемо. Потім я знайду ще двох дівчат, одна з яких точно вмітиме співати, і Анжела Сонцева війде до складу дівочого тріо. Ми не пропадемо, а куди подінишся ти? Ти знаєш, він був на всі сто правий. Наталя Зима зненавиділа його за це. А Галя... Остаточно пустилася берега. Кохання Наталка теж втратила, тому зненавиділи тепер і шкільну подругу. Дівчина сподівалася, що ці двоє змінять її життя на краще, а виявилося проект Сонцева остаточно його занапастив. Не допомагали навіть любовні інтрижки у київських богемних тусовках. Лезбійство давно вже не вважають чимось неприйнятним. Навпаки, це навіть модно і, не побоюся цього слова, престижно. Ні, реалізація в сексуальному плані Наталю Зиму не цікавила. Аж раптом вона дізнається, такий собі Роман Каракай вів якісь переговори з їхнім продюсером. І Бобров чомусь відмовився. Хоча від співпраці він здебільшого не відмовляється. Зима розумна, тому вирішила сама дізнатися, що до чого. Так ви, мабуть, і познайомилися. Каракай мовчав. Таке мовчання красномовніше за будь-які слова. Та я вже не міг зупинитися, навіть якби дуже хотів. Мене несло на гострі скелі, мовчовник із понівеченого Вітрильника. «Тебе, Каракаю, не зупинило, що Анжела Сонцева – це дві людини. Наталю Зиму не зупинило розуміння того, що непрямо доведеться працювати на успішний розвиток наркобізнесу. Прибрати з дороги продюсера Боброва і перейти до іншого продюсера, в принципі, можна. Вирок йому ви, напевно, підписали вже тоді. Тебе, Каракаю, навіть влаштовувала така ситуація». На особисті стосунки з Наталкою ви перейти з відомих причин не зможете, тому лишаються ділові партнерські. Це лише допомагає бізнесу. Якщо бізнес вимагає знову підсадити боброва наркотики та в процесі імітувати передозняк, при цьому жодну зі сторін не гризуть до кори сумління, прекрасно. Тільки усунути з розкладу продюсера половина, навіть третина справи. Лишається Галя Чепелик, обличчя Анжели Сонцевої. А вона, на жаль, вірна тому, хто виписав їй путівку в життя. Убивати її не можна. Сонцеву знають в обличчя. Залякати, посадити на наркотики – варіант. Але хто знає, скільки так можна протягнути. Залякана людина, особливо вродлива дівчина – Особливо публічна особа, це ніна сповільненої дії. І тоді я зробив останню в цьому монолозі паузу, в чиюсь голову приходить дуже простий план: треба з двох дівчат зробити одну. Співати і торгувати зовнішністю мусить одна людина. Якщо обличчя проекту заважає успішному втіленню задуму нового хазяїна. Треба дати це обличчя іншій людині. У нашому шоу-бізнесі можна міняти гравців одного на іншого. І кого завгодно, заміни ким завгодно, суть від цього не зміниться. З Наталі зими треба було зробити Галю чи Пелли. Усе. Назад дороги нема. Човник потопаючого розбився над Роскиєм. Цього разу мовчанка тягнулася довше, ніж звичайно. Видно, Каракай переварював почути і не вірив у те, що чує це від людини, яка ще вісім днів тому знати не знала про існування Анжели Сонцевої та мала досить приблизне уявлення про шоу-бізнес. А головне – про його романа Каракая особисті бізнес-плани й домовленості. Спочатку він озирнувся на свою свиту. Плащ, зрозумівши рух хазяїна як наказ діяти, тут же приготував кастет і зробив крок до мене. Інші теж заворушилися, та Каракай жестом зупинив їх. Потер вказівним пальцем перенісся, нарешті знову тупився в мене.